és nem az A-terv mellett, mi szerint hadat üzen a mocsári rablóknak, de Bögyös Berta megnehezítette a B-terv kivitelezését, mert az egész mocsári rabló hadiflotta a hibban szigettől követte a huligánok seregét. Ezért plépofa Futár sárkánnyal, feletti budvarias üzenetet küldött Bögyös Bertának, amelyben azt javasolta, hogy beszéljék meg a helyzetet. Most pedig föl alá járkált, és megpróbálta kitalálni, mit tenne Hablaty ebben a helyzetben. – Nem szabad felbeszantanom magam! Nem, nem szabad! – motyogta. – Hablatynek igaza volt! Ezek a viszályok egy nap még a viking -törzsek vesztét fogják okozni! – Nekem, mint vezérnek, az a feladatom, hogy véget vessek ennek az őrületnek. – Remélem, behúzom át begyésbertának, plépofa! <gül> – üvöltötte sőrhasú nagyülep. – Mert ha nem, megteszem én! – Csak a halott mocsári rabló a jó mocsári rabló. <gül> Toldotta meg Takonypóc, akinek rettenetesen tetszett a dolgok alakulása. Úgy tűnt, ha végre nem áll az útjában, és ha csatára kerül a sor mocsári rablókkal, akkor majd ő megmutathatja, milyen kitűnő harcos. Plépof a füle bottyát sem mozgatta, csak folytatta a járkálást. – Kell magyaráznom Bögyös Bertának,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 Nagy robajjal megérkezett a fedélzetre bögyös Berta, akinek állán meredeztek a szőrszálak, kinek ökle olyan volt, mint egy pöröj kalapács, a füle pedig, hu -hu, mint egy karfiol. Berta dús keblei egyszer kiütöttek egy szarvasbikát, és sok kisebb állat fulladt már meg a halmok sötét közében. Ingerülten a lökte sőrhasú nagy ülepet, és csípőretett kézzel megállt plépofa előtt. Plépofa nagyot nyert, érezte, hogy vörösödik a füle. Ne, ne bosszansd fel magad, plépofa, ne, ne bosszansd fel magad, Úáj! figyelmeztette magát. Hú, az nem lesz kenyű, szinte képtelenség lesz.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 Ne, bosszadj fel magad, plépofa. Nyugalom, nyugalom, ne feledd. Motyogta, majd folytatta. Álapos van azt feltételezni, hogy a rómaiak rabolták el az örököseinket. Ezért indultam el utánuk a seregemmel. Álapos hmm, akkor a, a fenéket. Így örökte Bögyös Berta. – Menekülsz előlem, mert a huligánok a leggyávebb nyúsikák az egész beliső szigeteken. – Ha fél félkezem egyetlen kis ujjával el tudnék bánni feled. – ordított a termetes plépofa, és a B gyorsan A terv lett volna.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 Én ezt még egyszer nem nézem végig. Neked ez semmi közöttem volt, takonypóc. Még csak ott sem voltál. Háblat mentette meg az életünket. Háblat talált ki egy okos tervet, és háblat a szőrös huligánok örököse. Menj neki, halvér! Javasolta Kamikazi az anyja válláról. Halvérbe is húzott egyet takonypóc gyomrára.